Mm. Vi har fått en hälsning. Jaha, vad kul. Alltså, alltså till podden. Ja, jag förstår det. Ja, det är från en känd skådis och, och artist, sångerska låtskrivare. Jaha, du ser väldigt glad ut för det. Ja, men det tycker jag är kul. Och hon är aktuell i en, en tv-serie som börjar nu. Kan, kan vi inte lyssna på den? Okej okay, då. Hej på er, det här är Regina Lund och jag spelar Lisas syster Emma som kommer in i Bonusfamiljen 2 nu på måndag klockan 21.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 Hej välkomna till avsnitt 35 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Jaha, häftigt 35 avsnitt mm, tiden går fort Hur många skulle vi spela in har vi? 52, ett eh, varje vecka i ett år Jaha, oh, hur många är det kvar då? Det är inte så många, det är väl eh, 17 Oj, det var inte många men vad händer om det liksom kommer en sån här storm och säger ni måste fortsätta spela in? Ja, det räknar med. Kommer vi att göra det då? Ja, okay. vi okay. kör på. Då. Du kan andas ut nu, Sebastian. Ja, en av våra trogner lyssnare. Och vi är stolta att även idag meddela att vi sänder i samarbete med Familjeträdet. Ett företag i Ystad som har riktat in sig på just bonusfamiljer och att hjälpa dem som behöver lite samtalsterapi, stöd Mm. Och vår expert Stina Pettersson Hör ni ju senare i avsnittet också Och ni kan nå henne via Skype Telefon, mm. e-mail Eller och på plats i Ystad Eller i Varberg ibland Instagram har de ett väldigt roligt mm. Konto där de dagligen Lägger ut en liten fråga Frågeställning, liten bild Från ja, deras liv så att det är jättekul Gå in där och följ dem Familjetradet och även då www.familjetradet.com Om man vill till hemsidan Mm i det här avsnittet ska vi även höra Stefan Wallner författare och arkitekt som bor här i Varberg och han ska prata om när den stora bonusfamiljen på sammanlagt åtta personer var de väl mm. tre barn var när de träffades mm. eh, när den minskar när barnen flyttar hemifrån och så blir de själva kvar den stora förändringen ja, i man livet Man tänker ju inte på det när man är mitt uppe i det och man knappt får pass och det mjölken går åt som ja. jag vet inte vad och sen plötsligt så så är de bara två? Ja. Fast nu är de, var de tre. De hade en tonåring för. Ja, sista är på väg att flytta ut förstår. så. Mm. De hade ju den fördelen att de kunde bygga om huset. Ja, just det. Så de har byggt ut i omgångar. Båda är arkitekter. Och eh, nu så har de då väldigt mycket plats. Och lite extra tid och så. Ja, jag tycker att jag kommer till ett väldigt bra förslag i intervjun. Att vi skulle byta med dem. Ja, precis. <laughs> mm. Ja, det blir senare i det här avsnittet. Mm en sak som händer idag som många har väntat på och då menar vi idag måndag den 29 januari så fyller saga år. Ja, det gör de också. Nej, det var inte det utan eller jo det har också. saga väntat på men mm. kanske inte alla i hela Sverige men många runt om i Sveriges avlånga land och även våra grannländer har ju väntat på säsong två av bonusfamiljen mm. vårt favoritprogram eh, på SVT1. Prisbelönta tv-serien. Mm. Och vi har ju sett den, det har vi ju sagt. Vi har kunnat titta på via en mediasajt. Så vi kan ju bara säga det att ni har tio jättebra avsnitt framför er. Mm. Men vi kommer ju titta på de nya avsnitten en gång till. Och sen lägga ut ett litet specialavsnitt där vi pratar om det som har hänt. Och vad vi tycker om det och om vi känner igen oss. Så det kommer bli ett vanligt poddavsnitt som vi alltid ger ut då natten till måndag. Och sen kör vi ju liven på din Facebook- Mm. klockan 20.00. Mm. Kommer det att bli som bonusfamiljen kommer börja 21.00. Ja. Och då kan ni ladda lite där och så kan ni titta på bonusfamiljen klockan 21. Och den är 45 minuter. Och direkt efter det så kan ni lyssna på en liten minipodd som handlar då eh, om avsnitt 1, respektive 2 och tre. Så framåt. det kommer vara så i tio veckor framåt mm. eh, kan ni vika måndagen åt bonusfamiljslivet. Ja, just det. det så så bra. Från bara Ta ledigt från allting annat. Mm, mm. Och bara man kan ju jobba på dagen. Bara i bonusfamiljen. Ja. Men rent allmänt om säsong två, vad ska vi säga om den? Alltså jag tycker ju att den har blivit ännu bättre. Mm. Jag kanske. Alltså du har ju varit absolut mest entusiastisk från början. Du, du var den som ville ja, att vi kanske. skulle se på det. Och, mm. och, sådär. och jag har ju tyckt att det har varit jätteroligt att de har gjort en tv-serie om just bonusfamiljen. Och jag som är kanske lite skeptisk åt genren svensk humor tyckte ju faktiskt att de balanserade bra i, mm. i säsong ett. Men jag tycker att den blir ännu bättre i säsong, säsong men två. Men det är ju egentligen kanske för att de har tonat ner de här sitcom-uppläggen som ändå fanns där. Mm. Så att det nu är kanske snäppet mörkare och mer realistiskt. att ja, jag tycker även att, att de roliga scenerna alltså de, de har ju roliga scener precis mm. som innan. Mm. Men de är ännu mer verklighetsbaserade. Ja. Det är inte det här med som skulle kunna ha varit pålagda skratt och situationskomik, utan det är verkligen situationer som skulle kunna uppstå, mm. men som är vansinnigt roliga. Mm. Nej, jag känner igen mig kanske är det också att man har vant sig lite vid rollfigurerna. Mm. Att de känns ja, inte lika udda och konstiga så, utan känns mer verkliga och så kommer ju då Lisas syster Emma. Hon kommer in som en katalysator och ställer till det lite. Vi har ju intervjuat Regina Lund i avsnitt 29. Och där händer det mycket. Det blir mycket tankar om de här biologiska kopplingarna som finns i en familj och, och drömmen om kärnfamiljen och så. Vi ska mm. inte avslöja för mycket. Nej, vi ska inte avslöja för mycket. Ni får titta och sen så direkt efter när har tittat så går ni in på iTunes och eh, Acast och vad ni nu hittar på vår podd och så lyssnar ni på vårt lilla extra. Ja, och kommentera gärna och se om ni håller med om, om serien och mm. vad vi tycker. Ja, hänt i veckan har vi ju alltid också. Ja, vad har hänt i veckan? Det har ju varit barnlösa veckan. Ja, jag tycker inte vi har haft lika mycket barnkontakt som vanligt kanske. Nej, några små och Pussa lite och sådär. Ja. Och så mässar vi och Och, och så fick jag ett sms från min son. Han skrev så här: ska du göra någonting idag mamma? <här> och jag bara, nej, jag nu kommer han att fråga mig om någonting. <här> jag var, nej, hur, hur då? Och så svara, nej men jag ville bara vara trevlig. <här> och han bara, oj då. <här> <här> han, har blit, han har växt upp till en himla trevlig mm, ung mm. man. Jag fick ett sms av honom också. Då var det skjutsning med lite instrument bort till en kompis och pappa var på jobbet och det var väl en, en av mina lediga dagar. Jag har ju jobbat lite kort vecka. Eftersom jag jobbar helg så var jag ledig både måndag och fredag. Mm. Så måndag blev det ju intervju. Var det inte intervju både måndag och fredag? Att måndag intervjuade Expressen oss och fredag intervjuade Hallands Nyheter oss. Just det, ja. Så vi har pratat om bonusfamiljen extra mycket den här veckan och, och fått jag har pratat om oss själva också. Ja, det har varit jättelustigt när mm. man har fått frågor så här Vad följde hos åt Martin? Och jag inte kom på någonting. <laughs> jo då. Jo, det gjorde ja. Och sen mm. har det ju varit lite så att man nästan har ursäktat oss för att vi inte har sådana jättestora problem i vård bonusfamilj. Nej, det är nästan så att man när man får frågan vad är jobbigast i en bonusfamilj då, då får vi ju hänvisa lite till allt det vi hör. Att... Eller det som jag har gått igenom för också. Ja. Så det, det finns ju erfarenheter men som sagt, vi kan inte be om ursäkt för att, att vi trivs ihop och eh, har fått ihop bonusfamiljen hyfsat bra hittills. Det... Och sen, eh, ja, det kommer ju en... en tidning till hör, har vi ju... Ja just det, de hittade oss på något sätt. Och Wending, ville skriva om vårt bröllop, mm. men det är typ 1800 år till dess. Mm. <laughs> Nej, det är nästa år. Nä, nästa år så mm. sa de att men vi kan väl tjuvstarta lite med att skriva om av förlovning. Ja, om frieriet och så, ja. ja. Så det kommer väl också någon gång framöver. Och det är ju lite av en, som jag skrev på min Facebook jag är ju inte en sån tjejig tjej, Nej. men det blev ändå så där man bara, Ooh, mm. jag ska vara med i en bröllopstidning. Mm. Det Ja, men det var kul. <laughs> ja, och du har ju fått uh, njuta av lite... Uh, jag har ju varit extra tjej den här ja, veckan faktiskt. jag Jag har jag ju just... fixat naglarna på Naglar och skönhet och sen så har jag ju också fixar mina ögonfransar. Just det. Mm. Inför Stockholmsresan. Ska vara extra snygg. Svartgula mm. naglar. Någonting ja. annat som också är svartgul som vi fick reda på den här veckan det är att majblomman kommer att vara svartgul i år. Just det. Den ska vara humleguld kallar de den ena färgen och det är ju nästan som dina naglar på sen svart då. SM så Lite, guld, lite för mycket guld, AIK SM kanske för guld. min smak men majblomman gillar vi annars. Det är en bra stödning. Kommer att bli ett bra år känner jag. Mm. Och sen så har du inte haft så mycket dagbarn du har du haft en kille per dag nästan? Någon dag? Ja, har två av dem ja jag känner mig lite som en lyxnanny. Alltså, ja. Jag får ju så här dejavu-känslan. Jag, jag hade ju tre små barn och så ja. fick jag ett bonusbarn. Så jag hade ju fyra små barn och sen så fick vi ett barn till. Ja. Så då hade jag ju fyra. Så när man har haft fyra och man bara har ett eller två barn det är mm. som ingenting ungefär. Så har det känts den här veckan. Jag bara, oj. Ja. Vad var lätt. Jobbar jag? Får jag betalt för det här? <laughs> ja. Um. Och sen fredan där så var ju du iväg och såg en film som, som jag är nyfiken på. Eftersom den handlar om journalister. Ja, den var jättebra. The Post The med Post. Tom Hanks och Meryl Streep. Ja, tänkte, vi stod och valde mellan den och uh, Ted. Jaha, just det. Ja. Och jag tror att den också är jättebra. Ted Gärdestad, ja. Mm. Men så tänker man, Meryl Streep och mm, Tom, Hanks. Tom Hanks. Det kan ju inte gå fel. Båda är baserade på verkliga händelser. och verkliga gillar filmer som är baserade på verkliga händelser. Mm. Det var jättebra. Och jag passade på att spela innebandy och var i väg på lite afterwork. man fick se hur tidningar gjordes för. Alltså de satt, var en liten bokstav av oss på sån här liten stå ja, ty, typ heter det. det. Typ, ja. ja. Och så bilderna också <sär> Har mm. de så, jag vet inte hur gjorde de då. Ja, det är väl Repro, och sen hur de läggs in vet jag inte riktigt. Men Om man även... hade en, en tidning för varje dag, så hade de hacka ut en sån bild. <laughs> det är helt otroligt. Även Hallands nyheter hade ju tryckeri. som när jag började första åren, slutet av 90 talet fanns ett eget tryckeri i källaren i Falkenberg. Så... Tom Hanks han sprang. Liksom. Han <laughs> sprang med de här mm. nyheterna och sen så var de här gamla telefonerna med mm. de här nummerbrickorna ja, och, och sen och fick de sitta och vänta på saker och ting jättelänge. Mm. För att de kunde inte skicka saker snabbt sådär som man gör nu. Nej. Och det är inte länge sedan. och det är faktiskt det är lite fascinerande. Jag har ändå varit eh, journalist på den tiden i, före internet och, och innan alla hade mobiltelefon som man inte kunde få tag på dem. Och, eh, och då kunde man, när man jobbade sent, gå ner och hämta en tidning vid midnatt innan man cyklar hem då. Mm. Så det minns jag särskilt sommaren 96, min första sommar när jag var i Falkenberg. Och jag hemma och så tittade jag på OS på natten för det var ju kvällssändningar av basketen bland annat eh, från Atlanta. Ja, det var tidigt det. Sen så avslutade vi veckan eh, lördagkvällen med att se Fagerhetsrevyen. Ja, just det. Då åker man till Ullared, tar en halvtimme ungefär för oss och sen svänger man in i skogen. Där <laughs> blev jag också man. klart överraskad för mm. jag tyckte de var himla proffsiga. Mm. Vi såg ju dem. Man sitter liksom i en liten byggdgård Ja. Det är bara 150 personer. Men ändå så jätteproppsiga, nästan som Falkenbergsrevin. Fast lite mindre. Ja. Lite mindre dans och sång, men de sjöng jättebra. Ja, och, och många fina nummer. Bra poänger i, i sketcherna och uh, bra sångerskård där. Så att, uh, nej, det, de gillar vi. Och, och så vi... slapp jag ju vara med om att de drog upp dig på scen som det brukar bli när vi är på stunk. Ja, just det. Ja, det är ju stående inslag just med clownerna där, ja. Men Fageretsrevin var, var ju en av de första grejerna vi gjorde precis efter vi hade blivit ihop där i, mm. för två år sedan. nu då. Så det är också roliga minnen att tänka tillbaka på. Mm. Sen söndag har det varit lite blandat som det blir ibland då du spelar lite kort med dina kompisar och jag åker iväg och trummar och spelar jazz. Och, och sen spelar vi in podden och så är du vaken hela natten. Och... <laughs> ja, jag hoppas att jag ska bli klar tidigare eftersom vi åker till Stockholm. Ska jag hinna packa och lite så också. Jag tänker det är för 16 år sedan så hade jag en jättestor mage mm. Jag var jättetjock Jag var chockad än jag är idag <laughs> Och eh, det var kallt Det var vinter Nej ja, just det Och så föddes Saga ja. Och var det dagen efter Astrid Lindgren gick ja, bort Lindgren dog den 28 Ja så i alla 2002. tidningar stod det om det ja. Och den 29 föddes en liten Saga mm. Hon var sen upp redan då Jag gick 18 år över tiden mm. Hon tyckte om att sova länge. Och var det i samma tidning som jag hade skrivit om guldbaggegalan? Ja, det var det. Och, och satt i frack i, på en bildbajla. Jag, jag sparar ju den tidningen. Jag vet inte om vi har sagt det innan. Jag tror det vi har sagt ja, det innan. Det. Men det är lite roligt att se dig där. Ja. Så ung. Det var det enda året som guldbaggegalan var i Göteborg i samband med Göteborgs filmfestival. Så de hade det på Göteborgs Operan. Och sen dess har de ju haft det i Stockholm bara. Mm -hmm. Så då var alla kändisar var där på Röda Mattan. Men var Mattan. du på Gullbaggegalan? Ja. Var Fast du jag var där? inte inne i salongen. Det var Nej. du som var, Petra med Nej, men jag tror jag syntes på Röda Mattan innan kändisarna kom. Så fick vi gå in. Och jag vet, jag, jag eh, intervjuade eller snackade lite med Helena Bergström bland annat. När hon var på väg ut i något rökrum som de hade där. Jättekort igen. Det är ja, din, du din, med. Din ja. Och jag pratade med Josef Fares bland annat som hade gjort någon då om det var. Kan det vara ett Kops eller så var det den efter ja. 2002? Ja, Tiden det var innan selfies av hans tid. Ja, det var det också. Annars hade ha. du kunnat ta en selfie. Ja, ja eh, jag tycker nästan att vi kör eh, Stina så att vi får höra vad hon har att säga om eh, veckans fråga. Stina sa här. Ett samarbete med familjetärdet. Väckans fråga är, som bonusföräldrar känns det ibland som om väldigt mycket tid, pengar och även mental energi. Jag till att vara alla till lag. Bonus på biologiska föräldrar med flera. och går jag med mina egna behov? Ibland känns det som om jag bara har krav och ingen bonus i bonusfamiljen. Och frågan som du tar upp, den, den tar egentligen upp flera olika delar. Tid, pengar, den mentala hälsan och egna behov. Du tycker att det kan som en riskvara och hänger ihop med egna behov som påverkar den mentala hälsan. Jag tycker det kan vara bra ibland att ställa sig frågan kring vilka behov du har och vad du behöver för att få balans mellan dina egna behov och andras. Finns det utrymme för att få egen tid? Göra sånt som du når bra av utan att behöva tänka på någon annan. Och få för till förändringar så vill du göra saker annorlunda. Fundera på vad som driver dig till att göra de val som du gör idag och hur du vill att det ska vara. Ett annat tips är också att se över ansvarsfördelningen i hemmet. Vad är det fördelat idag? Vem gör vad? Och detta kräver också en dialog mellan partner och barn. Och i en familj finns det alltid olika behov. Och de måste vara synliga så att alla har en möjlighet att kunna ta del av dem. Tyssnad gör det ofta värre. För det gör alla runt och har förväntningar utan att veta vad som förväntas av dem. Och är det omöjligt att se till förändringar så finns det möjlighet att. Samtal och försöka öka förståelsen för vad som påverkar dig. Samtal kan också hjälpa dig att sätta ord på dina tankar, känslor och behov. Och hur du faktiskt kan ta hand om dina behov utan att fördöda ditt samvete för att du sätter dina behov för oss. Jag önskar dig lycka till. Sina här! Jag hörde knappt börjat säga någonting. <håll> <håll> du menar med att säga eller att ha något roligt ljud? Ja, alltså jag. Men ja Det är bara börja prata helt enkelt Okej, nu börjar jag prata ja Är du med? Ja Det var intressant Det är lätt lite tillgjort Men det var intressant vi kan försöka igen då Du menar att vi inte spelar in längre? Ja Det är vi Ja Kör på Jag kör och Stina Var det någon slags jätteborska? Jag försökte. Ja, Till du behöver ära. öva, öva mer tror jag. Åh, oh, det var Stina. <laughs> När blir blev norsk. <laughs> ja. Nej, det Stina, du fina Stina. Stina pratade med mig dagen Hon sa att jag har inte druckit en droppe. Och det Nej. säger jag också. Jag har inte ja. druckit en droppe. Det finns en låt som heter uh, On a slow boat to China. Som är On a slow boat to China. Nej, ro med mig Stina. I en roddbåt till Kina. Du, du, du, du, du. En gammal jaslot. Ja. Du pratade länge med Stina när du pratade med ja, Stina. vi har mycket att prata om. Pratar ni om mig? Eh, nej, det brukar vi inte. Vad vi taskigt. pratar om bonusfamiljen prata om och, och att eh, hon borde ha sina frågor i skriftlig form på sin hemsida. Till exempel. Ah. Så man kan gå och scrolla runt där lite och se. Just den här frågan är ju, tycker jag är lite relevant. Jag tänkte, var det du som hade skrivit den här frågan? Nej, men jag känner igen mig lite. Jag har tycker ju fått du att anpassa du ger mig. Ger din, din kropp, <laughs> din själ. Till forskning. Din kropp och själ, och mm. svett och blod och pengar. Och ja, jag vill ju satsa på familjen. Mm. Och, och det tycker jag att jag gör. Så att ibland så får jag inse att nej, men just idag kanske jag inte kan smita iväg och spela trummor eller spela in band. Journalisten så. som intervjuade oss i fredags, hon mm. är ju lite smått chockad över. Att, du... att jag tog så mycket ansvar? Eller? Ja, dels det att du tog så mycket av din, dina pengar och din Ja. Och ditt, men vi, vi och... säger ju att vi lever som om. Ja, det är vår grej. Avsjuk. Ja, kanske det. <laughs> Nej, men <laughs> allt ja, är härligt att, är att ha med oss, Stina. Att köra det här som om. Ja, det ska vi fortsätta med. Ja, vi... och jag tror att alltså, nu i ju... Jag hade ju gjort samma sak. Mm. Jo, och det säger jag ju. Det var bra det... Kravet som fick mig att uh, steppa upp lite. Det låter lite. hårt att säga att det var ett krav. Nej, men det var ju en, en förutsättning för att om vi skulle en flytta önskan. ihop och leva familjeliv. En önskan. Ja, men det blev ju bra. Men seriöst och tillbaka till frågan. Mm. Känner du att uh, du ibland ger för mycket? Nej, det kan jag inte säga. Nej. Men jag, jag känner att jag behöver tänka efter vad som är viktigt. och Jag, menar, jag kan ju faktiskt gå upp och köra lite cross-training upp på övervåningen istället för att åka iväg och, och spela innebandy. Så får man göra lite kortare träning när man har en lucka. Ja, Jag tror att det är allmänt för föräldrar i allmänhet att eh, det är bra att ha lite egen tid och lite egna hobbies och Jo, och men det har vi ju på de barnlösa veckorna kan vi ju göra lite mer så. Och i en bonusfamilj så okej, okay, man skulle kunna dela upp det som att ja, men du får ta ansvar för dina barn och jag tar ansvar för mina barn, men jag tänker också att en relation kan bli väldigt obalanserad om då den ena har full frihet att dra iväg hur som helst och den andra inte har det på grund av biologi. Då. Mm. Ja, just det. Att den biologiska föräldern en skulle ta allt ansvar. Ja. Det, den vägen så har man ju det i skolan mm. att det kan väga över att man känner sig Men då blir jag ju inte en, Ja, då blir jag ju inte en förälder på samma sätt. Om, om jag skulle ha den rollen mer som en vuxen kompis bara kanske. Och inte... ja, men Jag tänker att det, det, det finns flera bonusfamilj som väljer den. Ja, alltså det, det är inte helt ovanligt, jag nej. tror att vårat sätt är lite mer ovanligt än mm. det. Men eh, allt som funkar <laughs> i ens familj, då får man testa Why fix och it if it's not broken? Nej, exakt, så att andra kan ha på ett annat sätt och så kanske det funkar för dem. Mm. Och sen vet man ju, det är ju inte eh, hela livet heller. Det varierar ju med barnens ålder och, och som sagt och hur mycket jobb man har och, man får ju anpassa sin fritid till, till sånt också. Jag vill bara säga så här kort. att Oavsett så... Om man håller på och går med på saker som man själv känner att, att man blir bitter över. Mm. Så ska man inte gå med på det. För då gör man... Även om man då gör en tjänst mot folk. Så gör man inte det om man går och blir bitter för det sen. Nej, nej. nej. Att om jag, om jag lägger massa tid och energi och så känner jag bara nej. Nej. <laughs> <laughs> och sen också... Tvärtom då, att om man märker att man har en partner som ger mycket, ja. så kan man ju faktiskt visa lite uppmärksamhet. Direkt. Absolut. Det så här, appreciation, vad heter det? Uppskattning. Uppskattning, tack. Mm. Så här, bra jobbat Martin, bra jobbat. <laughs> bra jobbat Maria. Ja, vi... här, ännu en gång klubben för invärtskunden. <laughs> ja, nu så ska vi lyssna på en intervju med Stefan Wallner, som bor här i Varberg och är arkitekt och även författare. Mm. Han kommer väl att nämna sina böcker. Den ena som är en roman heter Så ta nu mina händer. Eh, och sen har han även skrivit en novellsamling. Ja, den är lite spännande. Den heter ju Synd. Mm. De sju dödssynderna, tolkade av Stefan Wallner. Jag blir faktiskt väldigt nyfiken på att lyssna. Jag har inte lyssnat, men jag ska lyssna. Man kan lyssna på den. Det är de gamla dödssynderna från när det nu var 600-talet. Nej, jag minns bara. Jag vet från... du inte vilka du bryter mot då. <här> jag försöker ska bryta på alla. Jag berättar berätta om för dig. Jag, jag, det, de var ju med i Seven. Där var det ju någon som blev mördad för att han åt för mycket. Och så blev han mördad på det sättet, ju. Och så var det någon som blev mördnad av... mördad ja, på grund det av Men nu ska jag kättja. Berätta, jag ska berätta eller, alltså mig. det var några sån. Girighet då. Ah, mm, du Lust. får ta dem. Ja. Berättar jag berättar Högmord. Ja, just det. Där har du en bock i kanten. Högmord går för fall. Ja. Du, en av dina sju dödssynder. <laughs> Hur många dödssynder får man ha? Girighet. Mm. Nej, du är inte girig. Nej, inte så. Nej, det du inte. Lust. Lust, det är väl något positivt. Det är lustigt. ja. ja. Nej, men det är lite gammeldags kanske, jag vet inte. Mm. Men lust kan ju vara om man, om man sätter i före allting annat. Ja, just det. Så är det inte så Och, eller om, om någon annan skadas av det. Ja, då är det inte så lustigt. Avund. Avund. Det är om, om en sjuklig svart sjuka till exempel. Ja, men den ja, kan, kan jag skriva på att avund är, det är aldrig vackert. Nej. Men att det skulle vara så illa som en synd. Ja. ja. Har du varit avundsjuk? Mm, inte, inte så, så att jag skulle säga att på en nivå. <laughs> Frosseri? Ja. Så när jag äter Ben Jerry så begår jag en Då frossar du. Ja, just det. That's bad. Vrede? Vrede tycker jag att det har jag också koll på. Om din, vi ska din prata din om... En vredga. <laughs> Nej, <laughs> jag är inte så... Så jag kan det heta Att, vredga. att vara vredgad. Nej, jag tänkte mer som v ett substantiv vredga. Nej. Än vredga. Vi får testa det i World och se om det går igenom. Mm. Ja, nej men növrede varför är det ändå synd? Nej men man ska väl inte man ska väl inte vara så arg så att man liksom tappar eh, att det går men, för annat... Man eller måste att livet bli blir konst. Ja. Man måste väl fan få Kont bli lite arg. Kontrollera bok som heter det. Arg. Ja, det kanske det gör? Det är en film. Ja. Mm. Och så har vi lättja. Lättjan, den ligger ju närmare om jag ska prata utifrån mig själv. Men lättja, det får vi nästan översätta att det betyder att man är lite slöva. Ja, mm. lathet, lättja. Lat. Mm. Vi jag, jag, jag tror nog att alla har de här i olika Tycker grader. Tycker du inte vi ska skicka in till dem som skriver Bibeln att vi kan skriva om de skudar synderna <laughs> lite? Jag vet inte var det är var det i Bibeln. Ja, det var en påve som, som hittade på dem, eh, säger jag här. Gregorius den store. På vi kan lyssna på Stefan Wanners tolkningar, och sen så kan vi prata med Stefan Wallner. Och sen kan vi be honom skriva sju nya dödssynder som är lite moderna. <laughs> De moderna, ja. Det måste ju vara mobiluppmärksamhet till exempel. Eller di ja. digital. Och hade man då har man gjort en ny film som Brad Pitt och ja. så skulle det vara så här: han blir mördad med sin mobiltelefon. Ja, just det. Varje gång man går ut på Instagram <laughs> så får man en kniv i ryggen. Sju dödscykler är så här, Facebook, Instagram, ja. Twitter. Allting. Snapchat. Mm. Spännande. Eh, ni kan alltså lyssna för det är en ljudbok eh, Stefan Wallner och det är en hel serie med synd eh, där andra författare också skriver noveller. Mm, ska men, vi säga någonting om själva det här med att vara en väldigt stor familj som det ofta blir när man är bonusfamilj men och det, att sen eh, ja, blir en liten. Vi kan väl lyssna på när Stefan berättar om hur han och hans fru de flyttade ihop och hade tre barn var och nu så har barnen börjat flytta iväg. Så pratar vi lite om det här efteråt med du? Det låter bra. Okay. Hej Stefan! Hallå, hallå! Välkommen till oss och till podden. Tack så mycket. Du skrev ju ett brev till oss och då tänkte jag att då bjuder vi in dig och så får du svara på ditt eget brev. Det var väl... Smart tänkt. Det har vi inte testat förut faktiskt. Nej, jag tänkte det var ekonomiskt på något sätt. Ja, ja kreativt. Låt lyssnarna svara på sina egna brev i våran port. Så nu läser jag då det. Hej! Skulle vara väldigt intressant att få höra erfarenheter från när den stora familjen försvinner. När jag och Panilla träffades hade jag fyra barn och hon hade tre egna plus två styrbarn. Hennes exmans barn från tidigare relation. När vi flyttade ihop 2006... Var det sex hemmaboende barn, bara fem tonåringar. Nu har vi bara en kvar, och hon kommer att flytta till nästa sommar. Vad gör vi nu efter att vi har tömt ut alla våra krafter? Vad gör man när man plötsligt bara är två? <går> Vilken häftig situation egentligen. Ja, ja den är lite. Vi, var lite oför... vi har varit lite oförberedda på den kan man säga. Ja. Mm. För allting har ju gått i ett hela tiden. Så då 2006, då flyttade ni ihop. Hade ni några tveksamheter eller tänkte ni när vi kör? Alltså jag är ju här som lite skjuter från höften. Panilla hade säkert, hon tänkte säkert ganska mycket. Men mm. jag, jag är ju sådär som jag bara kör på. Mm. Och ibland och, och så går det bra, ibland går det inte så bra. <laughs> kanske du är lite mer lik Maria och jag är lite mer lik Panilla möjligen. Säkert, kanske. <laughs> Men då, då när ni var så många, hade ni utrymme för alla? Flyttade till nästa? Gemensamt för det första eller flyttade någon in till den andra? Ja, jag bodde ju inte här i Varberg då. Utan Pernilla, men Pernilla bodde här i ett radhus. Mm. Och vi hade planer. Vi är båda arkitekter så vi ritade om det radhuset. Och tänkte att ah. vi bygger gör förrådsvinden. Gör ah. lite rum och lite sådana saker. Men Häftigt. vi insåg ju rätt snart. att Dels att flytta hem till någon. Med sina barn. Och de så där redan. Och det kan bli lite obalans. Ja, ja, alla förråd skulle försvinna. och mm. sådär. Så att vi, vi letar efter hus. Och vi behövde ju många rum. Vi, ju, vi kände att det, när vi flyttade ihop så pass många, och det är många tonåringar, så behöver alla varsitt rum. Hellre små rum, men att ja, man kan stänga en dörr. Precis. Så att vi hittade ett hus som var tillräckligt stort, och det köpte vi. Ja, det är all in verkligen. Ja, det var ja. verkligen all in. Du nämnde att du inte bodde i Varberg, så att, fick dina barn också flytta från en annan stad och till Varberg då? Ja, vi bodde i Sätelä, Marks kommun, så att, och deras mamma bodde kvar. Mm. Och vi gjorde då så att vi hade dem varannan vecka- så att jag körde dem de, de ja. gick fortfarande kvar i skolan så, ah, ja. så att de bodde hos mig och så körde vi varje morgon och så hämtade jag dem på eftermiddagen då, i skolan. Det är en bra bit ändå ja. Då ja det gäller att det funkar med, med jobb också för dig och ja. så ja. ja. Jag var ju egenföretagare ja. och tiden, så men, men de fick ändå de, de fick sitt rum och så där. Ja. Men så blev det så att deras mamma träffade en ny man. Mm. Och eh, efter ett tag, inte direkt, men efter ett tag så ville hon flytta till Göteborg. Mm. Hon jobbade i Göteborg och i Göteborg. vi har båda bott i Göteborg. Som ja, bot, och så, så hon länkte väl tillbaka helt enkelt. Och då, hade, då bodde det fortfarande två barn. Min yngsta son eh, och min yngsta dotter som är yngsta var allihopa. Ja, det. De bodde kvar där och eh, dottern flyttade med till Göteborg- men sonen ville inte till Göteborg, så han flyttade hem till oss och borde helt På heltid till ja, ja. Och sen gick det ett år ungefär och då, då ville inte min yngsta dotter heller. Hon kände att det var, jag menar, hur många bor i Sätila? Nej, mm. nej. Och så flyttade de till Göteborg. Så hon tyckte att det var jobbigt att bo i en storstad helt enkelt. Så hon ville flytta till oss. Hade hon spelat basket kanske hon hade velat bo kvar, eller? Ja, lite så. <laughs> det är väl det Sätila är känt för? ja. ja. Verkligen. Då hade ni några barn på heltid. Din frus barn, var de också på heltid? Eller? Ja, de bodde just, De har ju bott hos, hos oss på heltid hela tiden. Mm. Så att de tre var ju fast stationerade mm. hos oss kan man ja. säga. Så då hade ni inte de här varannan vecka, det här varannan veckalivet som annars är... Nej. Men å andra sidan så lärde du känna bonusbarnen ja. på ett sätt snabbare Välke då. Mm. Och det, det blir på något sätt så att det... Alltså, på ett sätt så kan jag tycka här, i teorin så är det väldigt skönt att få, få den här varannan vecka fri. Liksom. Men på något sätt så blir det, det blir en vardag av att man alltid har barnen. Mm. Så att det, känd, alltså, man, det var inte så mycket man tänkte på. Det blir kanske mer likt en kärnfamilj om man nu ska jämföra någonting. Ja. Ja, på, på det sättet så blir det likt en kärnfamilj. Men det som är svårt är ju alltid, och det vet ju ni också det här med att man, man ska man, man kan inte vara pappa över den andras barn. Nej, man är inte vårdnadshavare officiellt. Nej, och så. Man är en annan vuxen, mm. men man kan inte liksom riktigt eh, se till med samma. Man har inte det yttersta mandat sätt. Som Speciellt inte om, om att pappan finns ja. liksom närvarande mm. och mamman finns närvarande och ja. så vidare. Då. Ja, just det. Men ska vi prata lite om då när den stora familjen blir liten. Har ni, nu har det ett barn hemma både bara? Ja. Och hur länge har det varit så? Det har varit så i, ska vi se här nu, i tre år tror jag det är. Då. Jag kan räkna lite. För men, de, de men de droppade ungefär... av lite en efter en sådär? Ja, eller? de droppade av. Mm. Nelly då som är min yngsta dotter, mm. hon är ju ett sladdbarn. Mm. Så från Pernillas yngsta till min yngsta är det fem år. Ja, just det. Så, att, så det var Pernillas yngsta som var den som droppade av senast ja. då. Och hon flyttade ganska tidigt hemifrån faktiskt. Blev det så överlag att barnen kanske flyttade... Eh, ganska unga, eftersom det var, ofta när det är en stor familj så vill barn flytta tidigt av någon anledning. <laughs> ja, och döttrarna har flyttat snabbt. Mm. Men pojkarna har blivit kvar. Ja, det är också klassiskt. Ja, men det är klassiskt. Så det vi, det, vi gjorde faktiskt så att vi, vi tog betal, Vi tog hyra av dem mm. när de ja. hade egna inkomster. Ja. Och då flyttade de snabbt. Men det, så var det faktiskt. För när jag fick mitt första jobb efter gymnasiet så betalade ja. jag hemma lite för hyra och mat. Väldigt, ja. väldigt förmånligt, men ändå ja, för, för att också bra tror jag att man lär sig. Det gjorde min brorsa med. Ja. Och mm. de sa att jag skulle göra det. Men... Fast jag gjorde aldrig det. <laughs> det är li, lilla syster. Det ja, är man lär så. sig liksom det här med ja, att ta ansvar för pengarna Att det kostar lite att bo att det kostar mm. lite att äta. och sådär. Mm. Så att, men hon har ju varit ensam nu hos oss rätt, mm. rätt så länge. Då. Är det väldigt tyst nu då? Emma? <laughs> ja, alltså hon är ju... Hon spelar hög musik och sådär. Men hon är inte så... Hon är, sköter sig själv rätt mycket. Ja. Och, så. och den sista, allra sista tiden är den sista... Halvåret ungefär, då har hon faktiskt bott i en egen lägenhet. Ah. Så vi, när, ah, hon för, är på väg ut nu också, ah. sa du nu i brevet. Igen. Men då har ni kunnat inreda det så. Ja. Med, ja ah. så när, när, för ungefär tre år sedan så byggde vi om hela huset till ja, egentligen två lägenheter. Men det har blivit tre för att vi har ett litet, pyttelite, en pytteliten lägenhet som var vårt kontor. Mm. Men som hon har fått ta över nu för att som en liten sån här utslussning. Ja, var Men Martin, vi kanske kring. ska flytta dit. Om <laughs> ja. de inte ja. behöver så stort så kan de flytta ja. hit. Ja, så ja, ja flytta vi, vi byter på något ja, sätt. Är ja, är ja. Problemet är att vårt radhus är Hör ni det unga, att, vi flyttar <laughs> <laughs> men, men har ni fått mer tid, du och Panilla då? Och det är det, ja, det är det vi skulle komma till. Ja. Och det är så att det, det har blivit lite sådär... Um, lite vakuum kan man nästan säga mm. för att det är en helt ny situation och det är inte så att man plötsligt, vi har ju massor med tid mm. men vi har fyllt det rätt mycket med att jobba, mm. har vi märkt alltså det är jävla vad snabbt det går att fylla upp den tiden mm. man mm. tror att man har mm. så att vi står väl i en sån här, och dessutom så har vi fått mycket mer tid för varandra ja, men det är härligt, ja, ja. Det är härligt. men samtidigt så står man där liksom och man har ingen som tjatar på en. Man har ingen utifrån sig om vi ska liksom bara umgås och prata med varandra. Nya rutiner och nya... Ja. Vilket är underbart. Ja. Men vi, ju, vi måste ju liksom hantera den här situationen mm, mm. och bara vara själva. Mm. Och det är som att man, man nästan ny, det är, är, ja. är nybörjare. Ja. nästan det, det är sånt som jag har hört av, av pensionärer. Mm. som också vad, vad händer då när, när jobbtiden blir ja. ledig? Man behöver inte vara åtta timmar Nej. på... Och, och det kan bli nästan som en liten kris om man har otur. Ja. Men det är en stor möjlighet också då. Ja. Och du skriver väl, du kanske har fått lite mer tid till ditt eh, skrivande. Ja, jag har fått mer tid till mitt skrivande. Men jag har, jag, jag har ju alltid haft en ganska... Eh, jag har ju varit, jag har jobbat, varit ganska effektiv när jag har jobbat och mm. sådär. Så Så jag har ändå lyckats så har pressa här väldigt mycket. Ja, det, han är, det är mycket snabb, han är effektiv. Ja. Men det som har hänt nu, är så börjar man bli äldre och lite så, ja. Så att, um, det är inte samma ork riktigt nej, längre att nej. göra lika nu mycket Nu är han som inte är. lik mig längre. <laughs> jag är inte gammal. <laughs> nej. nej men så att um, så, nej, men det, så det, som, det som är lite spännande då, det är att uh, vi har ju börjat prata rätt mycket om vad vi vill. Mm. Tillsammans, vill vi vill ju samma saker då. Ja det är väl det vi har upptäckt att vi vill både mycket samma men också ganska mycket olika saker. Mm. Och lyckligtvis så märker vi att vi vill så pass mycket lika mm. att det inte liksom känns som någon oro att vi driver ifrån varandra. Det är ju bra. Så att inte den ena vill åka Jätt jorden runt och skönt. den andra vill flytta ut på landet. För det är annars en, en sån grej. Jag vet, jag har en mm. musikerkompis som eh, drog iväg och, och var ett halvår i Indien mm. med bara sin fru. Mm. Och deras eh, tonårsdotter eh, bodde, eller hade precis flyttat ut då. Mm. Eh, det är ju sånt som man kan tänka sig att det, det skulle kunna finnas utrymme för då. Mm. Att åka vi lite, ett äventyr. Vi gjorde lite den grejen. Vi drog till Thailand och var där i tre månader. Ja. Och då var min yngsta dotter med. Ja, ja. Och hon gick årskurs åtta då. Så hon gick svensk skola i Just Thailand. Det. Ja, ja. det vet jag att det finns varbergslärare som åker ner och jobbar. Och, Precis. Sen, ja. och vi var, jobbade därifrån också. En del. Mm. Vi jobbar inte procent, men kanske 75 ungefär mm. mm. då. På distans med, för, med våra uppdragsgivare. Här i Sverige. Just, för du är konsult inom stadsbyggnad bland annat ja, och, och arkitekt. Ja. Ja. Mm. Och det är för du var också arkitekt. Vi ja. oh. jobbar också. Vi har företag ihop, så vi jobbat. Jag mm. har jobbat, vi jobbat mm. tillsammans, på tillsammans. länge. Det, det kanske var kärlek <laughs> i, inom yrket då lite att ni möttes sig. Både jag och mig faktiskt. Ja. Så att vi, vi, vi träffades tack vare att vi båda arkitekter ja, kommer lite från samma värld mm. men vi har inte träffats egentligen yrkesmässigt på det sättet mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. så att eh... vad tänker de största utmaningarna nu har varit för dig och din fru sedan ni då blev en mindre familj det är att komma på vad vi vill med livet mm, mm. Det har varit en extremt stor utmaning och ingen av oss har egentligen tagit oss tid att tänka på det tidigare för allt har gått i ett. Mm. Och nu står vi där och jag har börjat komma på rätt mycket och rätt klart med vad jag vill. Men Pernilla är inte riktigt där än och det har ju att göra med att just nu har hon extremt mycket jobb som dränker sig i det jobbet mm. Mm. och har deadlines och lite såna här saker. Men det kommer ju snart att ta slut. Mm. Gäller det inte att inte vara för otålig utan kanske vänta in vänta henne lite in, och pusha utan att det ja, märks för mycket. Och, ja. mm. Hur? Jag funderar lite på det här med att då hålla kontakt med bonusbarnen. Ja. Mina bonusbarn bor ju här nu en, ja. varannan vecka men om några år så kanske de är iväg. Och ja. Då tänker jag att det är viktigt att jag försöker visa att vi kan ha en egen relation. Just nu denna veckan så har Saga varit i... Krakow i Polen och, och varit på besök i Auschwitz. Då, och då har jag ju skickat sms till henne. Nej, det är nästan ni två som har messat med. Ja, det har blivit L lite så, men vi har även en sån här gruppchatt. Ja. Så. Ehm, ja, hur, hur har det blivit? Det, jag kan tänka mig att det är lätt hänt att man mer hör av sig till de biologiska barnen. Ehm, men... Har ni pratat om det eller hur Nej, har det jag har, blivit? Jag har, det nog, nästan, jag har ju träffat Pernillas barn mer än vad hon har träffat mina barn. Ja, just det. I och med att de har varit på, hos oss på heltid. Mm. Så att jag, jag har det nog kontakt ungefär lika mycket med alla faktiskt. Ja, härligt. Så det, det, det kanske möjligen lite mer med mina biologiska barn. Mm. Mm. Men ändå väldigt mycket med de andra. Ja. Och det, det beror ju på att det så bor ju hennes äldsta son då här i Varberg. Ja, just det. Och vi träffas mm. kanske någon vecka, spelar lite kort och, mm. och äter middag och sådär mm. saker. Och min yngsta är förstås med då också. Ja, de ja. Så. så vi träffas och har lite trevligt tillsammans. Sådär. Och sen så har ju hennes eh, yngsta dotter kommit hem och bott hos oss eh, så där, någon vecka kanske mm, ibland. Mm. Och så där, när hon är på väg mellan olika saker. Och så, så att, eh, det, har, och det har varit väldigt positivt tycker jag. För att det, det, det var ju lite knakigt ibland mm. förstås. Och vi röker ihop ibland. och så ja, ja. Också. Men nu när de, har, när de har blivit vuxna och när vi har den kontakten så känns det som att vi har börjat hitta en, ett väldigt bra sätt Mer kamratskap än ja. en förälder barn -relation, ja. Ja. Och det händer att de ringer mig också, vilket ja. ju är, det är ju sådär Jätte... extremt ja. smickrande. Ja, det är roligt. Det är ja, så ja. som när du ibland får sms som inte går via mig. Ja, och det är ju Ibland så är det för att du inte har hunnit svara, men ibland så ja. tycker de att ah, Martin är bäst på att åka och hämta när jag Nej, har fått produktion på cykeln. Så att, ja, alltså de vill ha råd ja, om någonting som mm. de vet att kanske jag har mer erfarenhet av. Och, mm. och, och det är precis lika smickrande när mina egna biologiska barn. Jag. För det är inget man kan ta fivet heller. <laughs> och, och sen för Pernilla då har ju hon då hennes tidigare bonusbarn ja, just det, nu. Ja, det är, jag på. Hon som hade är en bit barn. över 30 då. Som det som vi kallar plusbarn. Ja. Hennes ex. borde de ju någonting de hon ser också ibland. Nej, eller? Det gör de inte. De var ju, ju utflyttade sedan många år tillbaka. De var så pass mycket äldre. och Hennes um, bonusson då, så att säga. Ja. Uh, han, var ju, han är ju. Uh, nu, man över men ni nu. hade en viss kontakt, ni var och hälsade på och så. Mm. Mm. Så det är framförallt så, men har vi haft kontakt med ganska mycket och han har ju fyra barn själv så ja. att, de har vi, har vi träffat ganska mycket då Just. så att säga. Det barnbarn, eller plus, plus barnbarn. Det som är, barnbarn eller eller något, så mycket så. det går, ja. de bor ju i Stavanger och så, okay. så det är så mycket mm. det går. Och så. Men, och hennes bonusdotter bor ju i Paris så det är inte i nästgårds men vi har ju varit hälsat på så ja, det är kul ja. Har en anledning att åka till Paris. <laughs> Bland annat. Mm romantiken. Ser Behöver han aldrig ja, åka det. till Paris? Nej. Nej, jag sa till Martin, ska inte vi åka till Paris? Och sa han, vi ska åka till Berlin. Nej. ja Det är bland annat för att jag är så usel på franska. Jag kan väl tre ord kanske. Men ja, tyska... men Berlin är också en romantik, Ja, så. Berlin var jag för två år sedan. Var jag var där ja. i två veckor. Och det var Jättekul, så ja. dit vill jag gärna igen. Men vi kan väl ta Paris också. Det, det, tycker, jag. det tycker jag. Ja. Ha, har vi, vi svarat på din fråga? Din fråga var att eh, vad gör man när man har tömt ut alla sina krafter då låter det som att ni har ändå haft det med alla tonåringarna. Alla tonåringarna och... Precis. Men man märker inte det när man håller på. tycker. Eller Jag märkte i alla fall inte det när vi var mitt uppe i alltihopa. Nej. Då, bara, då, då löste man allting bara. Man löste problemen. Mm. Känner du att du inte har några problem att lösa nu? kanske? <laughs> Nej, Alltså det som hände efteråt när alla flyttade hemifrån och det gick lite tid så var att jag började, jag började plötsligt känna mig jättetrött. Mm -hmm. För jag vågade eller jag hade tid att Känna efter. Känna efter. Ja. Ja, men jag tror kroppen funkar så. Mm. Jag har ju haft jag hade en ledig dag nu i onsdags mm. igår ja, ja. Alltså. alltså jag bara kollapsade. Jag bara ja. sov ja. genom hela dagen. Ja. Alltså gick jag och tittade på en film med Martin när han kom hem från ja. jobbet och sen så somnade jag igen. Ja, ja precis. Det så var kroppen bara nej men nu är jag ledig Men det ja. Men är det något som man måste kanske då lära sig acceptera också att är, är man runt 50 så det är det inte samma sak som att vara runt 30. Att, att man får Nej, är... ha ett annat tempo lite också. Och så. Det kan ju vara lite olika och sådär. Men jag tror att när man har haft ett väldigt högt tempo väldigt länge. Och jag har ju, både Pernilla och jag har jobbat väldigt mycket mm. också. Och haft massor med projekt. Mm. Och vi har byggt om vårt hus. Vi ja. håller på att bygga om det nu igen och sådär. Så, där och så. så jag menar, det gör ju att man, kraften tryter ju ja. förstås. Ja. Ja. Och jag märker nu att jag inte orkar lika mm. Jag orkar rätt mycket fortfarande. Ja. Men jag orkar inte lika mycket som tidigare, jag måste ha längre pauser och ja. längre återhämtning och så. Mm. Mm. så att, men det jag tror är det absolut viktigaste, det är att jag, jag tror man behöver, och det, det vi missar lite grann och det vi försöker göra, jobba med nu det är att eh, fundera igenom vad det är vi vill Mm. egentligen med våra liv. Mm. Och det här med att skriva, det är ju en ganska sen grej för mig. Ja, ja. Jag började ju med det... Har du kommit ut med din debutroman alldeles nu i ah, sängarna. Ja, precis, till bokmässan nu. Ah. Ah. Och LC-förlag. Ah. Och, och bok två är ju färdigskriven, men den har jag inte liksom börjat jobba ut än, så att säga. För att nu fokuserar jag på den här första då. Men du skrev aldrig när du var tonåring så? Utan... Inte alls, Nej. inte ett dugg. Jag, jag var sån här som, när man skrev uppsats i skolan så fick jag liksom kommentar liksom ja, rätt stavat men tråkigt. Ja, det, ja. Var du mer inne på matte Ja, som sagt ja, och, matte och språk. Och det det var ett tvärtom. Kul skrivit men helt grammatiskt galet. <här> <här> Nej, men, så det var ju en sån här grej som, och, som jag jag behöv, jag har prövat med teater och musik och mm. dans och mm. allt möjligt så ja, så jag kände att jag behövde någonting och, och, som var mitt och som mm. där man får lite möjlighet att uttrycka sig och sådär. så det, det, för jag 2012 ungefär så kommer väl den första krisen lite grann för då hade ju några barn flytt hemifrån och man börjar få lite mer tid och man börjar, börjar fundera på vad tusan ska jag man vet, göra Vem är jag? jag vad ska ska jag jag jag? Jag? är min Lidet, uppgift? Liksom. Liksom? Ja. Och, så då skrev jag upp på en, en stor A2-lapp satt upp på väggen så skrev jag överst Uh, ut, bli utgiven författare var en grej. Och så hade några andra grejer. Så här, så, här, lite drömmar och sånt. Det här bucket list kallas det. Ja Och sen skrev jag ett antal rader under så här då, steg för steg hur jag når dit. Ja. Och på författare så var steg ett: gå en kurs. Just det. Mm. Gå en skrivakurs. Och då fick jag en kurs i New York av min fru. Ja, När jag fyllde 50. Och det var 2013. Ja. Så att, och det gick det den. Och sen så, ja, nu har jag fått en bok Ja, det är jättehärligt. Så det ja. där tror jag är viktigt att fundera och göra sätta det Sätta mål, konkret. inte sluta sätta mål, Nej. bara för att man... För det är verkligen en ny fas mm. i livet. Har du något annat, om vi avrundar med ett, ett tips till dem som är i er situation nu, att barnen är på väg och flyttar ut, eller just, och som känner att, att det svajar till lite i tillvaron? Ja, jag tror att det, det finns egentligen två saker man ska göra. Eh, det ena är att man måste prata med varandra jättemycket om mm. det här. Och fundera över vad man vill göra sen tillsammans. Mm. Men jag tror också att man ska fundera över vad vill man vill göra själv. Mm. För det finns plats för båda. Ja, hitta ett litet utrymme, ja. en liten frizon kanske. Ja. Ja. Jättebra tips! Och om man vill eh, eh, lyssna på något av det... Du har skrivit så kan man väl gå in på Storytel om man har det. Ja, en romansamling finns på Storytel. Och så finns en e en novellsamling. Ja, precis, eller? en novellsamling det, ja. som heter Synd. Och sen så finns ju också min roman, fast sen finns en e på den finns som e-bok. Och sen, man sen den? finns den ju som pappersbok. Ja, just det. Ja, den finns på Storytel och så finns den ju på de, alla de här vanliga ställena där man kan köpa böcker på nätet. Och den heter? Så tar nu mina händer heter den. Och så finns det ju förstås på Görassons bok. Ja, precis. Ni som bor i Varberg kan åka och ta den där. Och så har du en blogg i den igång fortfarande? Ja, att... ja, den är igång, fast det har varit en ganska intensiv period. Ja. det så har jag skrivit mycket förstås och sen så håller vi på att renovera vårt hus också. Ja. Så att... Um... Men de som är nyfikna kan kika in där på på Stefan ag nej, agentstefan.s. Agent Stefan, mm. det var ett coolt namn. Alla <laughs> ja, funnits ganska länge faktiskt. Ja. Det, var, det är ett namn som jag dök upp tidigt då som jag var okay. med länge. Mm. Så den finns där. Och så har jag också författarsidor på Facebook och sådär. Men det är mm. ju, om man är nyfiken. Mm. Ja. Tack för att du kom hit och svarade på din egen fråga. det var jättekul! Det ja. var jätterovligt. Ja. Intressant. Absolut. Kan vi prata nu lite om hur, hur det är med stora bonusfamiljer som det är mindre? Ja, jag vet inte. Ska vi räkna vår bonusfamilj som stor? Alltså den är ju stor. Inte då tack vare att vi kanske är just i en bonusfamilj utan för att jag har råkat pressa fram så många barn till världen. Fast inte pressa fram? Nej, jag snarare så här ut dem med kniv. Eller någon annan högg ut med kniv. Skalpell. ja. Ja, jag tog alla barnen nödutgången kan säga. <laughs> Nödutgång, det brukar man kalla bakdelen annars. Men. <laughs> det är det nya Nej, nu. Nu, alltså, om barn. man inte får ut barnet den naturliga Klar. vägen så finns det en nödutgång och den mm. använder man kniv. Varför kallas det kejsarsnitt egentligen? Var det någon kejsare som föddes så? Jag tror att det var före tiden, för länge, länge sedan så för att de just inte ville föda barn på mm. det naturliga sättet så gjorde de det. Just om man var kejsare. Ja, så. Äh, googla på det. Nej, vi ska inte googla. Vi säger <laughs> jo, allihopa att får googla på det. Napoleon var den första som Nej, men föddes. att det var finare att inte. Så att Jag ja. är lite finare och lite bättre för mm. jag har inte fått mm. barnen den naturliga vägen. Men vår bonusfamilj är den inte är ju lika stor, stor som... är ja. stor på grund av att vår, vårt hus är litet kanske. Mm. Den är så stor att den inte får plats i en vanlig bil. Ja, och den är så stor att vi får inte plats i vår lägenhet... Eller var ett hus vårt lilla Nej. radhus är för litet. Ja, Så sätt. du och jag bor ju i vardagsrummet. Så jag tänker att det ska komma att hända en dag. Mm. Förhoppningsvis. Om de inte blir sådana mother <laughs> Eller ja, vad heter, heter. det? Mam I, I Italien heter det faktiskt mammonis. mammonis. Där, där är det 40-åriga killar som kommer hem, lämnar tvätten hos sina mammor och får mat- och sen så lever de ändå då som singlar och, och har sina flickvänner då som särbostar. Det är därför vi vårdar lyckesrelation med Tess väldigt det. väl. Vi, kanske blir lyckesom som först flyttar iväg. Vi vet inte Nej. men inte än på många år. Men Nej. i alla fall då kommer det ju faktiskt vara så att vi kanske kommer det här, även om vi inte kommer bygga om huset som Stefan och hans fru gjorde, Nej, just det. så kommer vi ju, det kan se väldigt annorlunda ut här vi kommer inte ha våran säng i vardagsrummet vi kommer inte ha leksaker överallt. Nej. Vi kan ha varsitt rum alltså, vi kommer ha så mycket space bara, eh, vi kanske kan ha ett rum med bara trummor. Eh, nej. <skratt> okay. Vi kan däremot ha ett rum med bara Mina som, vi, kan, vi kan ha bio. Nej, dina kepsar har gått <skratt> häran för länge sedan. Men vi kan ha ett litet biorum. Just det, en liten projektor och några lite sköna förtaljer och så ja. Ja. Det låter bra. Men det är i framtiden det. Ja. Och jag tänker att det är inte bara i bonusfamiljer som det kan bli en liten kris när barnen börjar flytta hemifrån. Utan även i kärnfamiljer. Ja, ja, absolut. Ja, jag har ju vänner, de börjar ju redan tänka, deras barn är ungefär mina barns ålder, de mm. har redan svårt att andas när de tänker på hur det ska mm. bli när barnen flyttar hemifrån. Och jag tänker att, jag säger ofta det, jag tänker att, jag tänker oerhört mycket. Det är bra. Men jag har funderat i de här barnorna att då kanske man får tänka på att vårda relationen lite. För mm. det inte blir så att barnen flyttar ut och så försvinner allt liv och all lust. Och man bara stirrar på varandra. Utan då kanske man kan börja dejta lite igen. Med varandra, ja. Ja, <laughs> Hitta dejta på dejta Nej, <laughs> vi, vi är inte riktigt på samma bana idag, Martin. Nej, men det som jag minns är att jag har haft kompisar som, där det, deras föräldrar har hållit ihop tills barnen då kanske gick i gymnasiet eller tog studenten och så har de egentligen varit på väg att skilja sig men inte vågat eller tyckt att det har varit för negativt. Mm. Så var det kanske i förr i tiden. Nu är det så vanligt att man har skilda föräldrar. Mm. Ja, men, men jag, jag är ju så oerhört gammal så 80-talet. Mm. Jag har ju sagt det förr att kanske är det faktiskt så att bonusföräldrar har en liten upp på kärnför... kärnföräldrarna här. Mm. Att de är vana vid att varannan vecka Nej. Ha tid för varandra och mm. inte ha barnen hemma och mm. leva det livet också. Mm. Så att det blir inte lika stor chock när barnen är borta. Nej, just det. Så ja, Jag vet inte. Det, det, det får vi se. Det har jag inte tänkt på, men det ska jag fundera på. Vad har du tänkt på när man jag tänker har tänkt på, på och... att Stefan sa en sak till oss efter intervjun mm. som vi inte gick in på. Han pratade ju om att de nu fick mer plats i huset och de fick mer tid när mm. de inte hade barnen hemma. Och det är faktiskt så också att ekonomiskt så har de nu då eh, mer möjligheter att göra lite som de vill. Eh, istället för sex barn så har de ett och snart inga barn som de försörjer. Mm. Och det är klart eh, när man fortfarande jobbar och, och får in sin lön så kan man ju lägga det på resor eller eh, andra roliga saker. Eller att eh, skriva böcker eh, eller att, att barnen att inte får några jobb och. och kommer hem och vill ja. låna pengar. Nej. Så är det ju också. Det, Alla det våra man... barn kommer att bli högavlönade och digitala chefer. Ja, Nej. precis. Och bo i stora så här lägenheter runt om i världen så att vi kan komma och hälsa på dem istället. Just det, vi får se till att de hamnar på Än i i olika New York världsdelar. Och, och någon är typ så här och... Ja, just det. Nej, jag kommer inte att det är har de flyttat. Bort. Ja, Nej, det tror jag inte heller. Ja, jag kom att tänka på en helt annan sak här Nu när vi ska börja runda av mm. Och om vi återvänder lite kort till Bonusfamiljen det jag kan flåsa. Nej. är, jag är lite, lite... anfart Jag vet inte Nej. Nej. Jag är nog så, så här exalterad för resan imorgon tror jag. Ja just det, vi ska ju upphypsa tidigt Och dra iväg till Stockholm mm. Jo jag tänkte på det här Jag märkte att skådespelarna Är verkligen inte som sina rollfigurer det är ju självklart, men jag tänkte på det när jag läste en krönika av Erik Johansson som spelar Patrik. Nej, jag tror du tänkte på det när vi träffade Fredrik och så. Ja, just det. Ja, han är ju verkligen inte som Martin. <laughs> och ja, det, Jag tänkte på det nu och så tänkte jag också på att han kallar sig Jerka i när han skriver krönikor i kafé. Det är vanligt. Det heter man Erik i Stockholm så kanske man... Ja. Många kallas Jerka, som Jerry Williams heter ju egentligen Erik Fernström, kallas Jerka. Jag tappar det här Martin. Ja, jag det jag på tänkte väg? Att, att det finns en annan känd Erik Johansson. Det kanske är därför han skriver Erik Jerka. Jag har dejtat den Erik Johansson en gång. Aha. Falkenbergare. Nej, eller jo. Och Nej. mycket yngre än dig. Nej, samma ålder sa jag. Det finns ju en landslagsspelare i fotboll som heter Erik Johansson. Okay. Han dejtar ju nu, eller är ihop med Karina Berg- Coolt. Som var gift med Christian Lok, vars lillebror Martin Lok är med i bonusfamiljen och spelar skolkuratorn Filip. Oh, det är lite lustigt. Där, Erik Johansson och, och Erik Johansson. Ja. Och, men Jerka, som spelar Patrik, skriver eh, i en krönika på Café om saker mina gråsörja, små grisögon inte vill se 2018. Och då tar han upp det här med Airpods, sådana här små hörlurar som inte har någon sladd då. Mm -hmm. Och då skriver han jag vill gärna citera det men jag vet inte om vi ska be mindreåriga att spola förbi eller sänka ljudet kanske. Ja, vi har ju en del väldigt unga lyssnare ja. bland annat en nyfödd. Ja, ja, det ja. såg jag idag på. Jag Instagram. tror inte hon kan ta skada för hon kommer inte förstå det här men så här skriver han om AirPods. Det ser ut som om en liten stormtrooper har knullat ditt öra inifrån. Martin! Och att den lilla glansiga robotpitt nu hänger ut från ditt öra. Du är inte cool, du är inte framtid. Du ser bara ut som en idiot med en liten vit kuk i örat. <laughs> Martin, du, nu sa du kuk två gånger i vår podd. Nu sa podd. Du det en gång. Och så sa du Martin! Det var, det var väldigt roligt. Det tror jag aldrig Patrik i Bonusfamiljen hade kunnat säga eller skriva. Jag trodde aldrig att du skulle säga det i våran podd. <laughs> Nej, men nu är det gjort. Nu, det, här går det inte att klippa just detta. <laughs> Jag är chockad. <laughs> ja. Jag är lite chockad. Men eh, i alla fall, om ni vill ha, höra mer om Bonusfamiljen och även om Martins osannolika kopplingar mellan människor i största allmänhet och människor i Bonusfamiljen så måste ni ju lyssna på vårt extrainsatta eh, poddavsnitt som kommer att sändas tio avsnitt på måndag kvällar. Ja, just det. Vi tänkte direkt... På samma efter. ställen som ni hittar denna podden så kommer ni att hitta ett litet extra avsnitt. Så att det blir två avsnitt varje måndag. Ja, just det. Då ska vi prata om avsnittet som vi just har om sett. Om just Bonusfamiljen, som mm. tv-serie, karaktärerna, handlingen. Jag har en riktig godbit på gång där. Men vi ska inte... Oj. <laughs> Men vi ska inte nämna ord på K. Nej, det kan vi hoppa över. Det, nu är det gjort. Alla ord på K ja. hoppar vi över. Mm. Ja. Och nu kommer en liten hälsning från våran gäst i nästa avsnitt. Ja, just det. I... Hej, jag heter Amanda Lind och spelar Bianca i Bonosfamiljen. Titta igen på mig på måndag klockan 21 på SVT och SVT Play. I... Ja, det var alltså Amanda Lind som spelar tonårsdottern Bianca i Bonusfamiljen. Hon är gäst i vårt nästa avsnitt. Mm, vi ska träffa henne nu när vi är uppe i Stockholm. Just det. Jag är fortfarande lite chockad över att du sa... Jag kan inte ens säga det du sa. <laughs> Tänk att din mamma lyssnar på det här. Det tror jag inte. Din moster, jo, din mamma lyssnar. Ja, fast långt efter. Det är tyvärr. att min mamma inte lyssnar i Nej, alla fall. Ja, just det. Ja, det är bra. Mm. Ja. <laughs> Usch. Eh, nu har vi kommit fram till slutet. Så vi säger väl bara att ni gärna får fortsätta höra av er på mejl eller via Instagram och Facebook. Mm, Och så glöm inte att lyssna på det nya... Vad kan man kalla det? Det är lite som en appendix en liten som en liten, blindtarm, en liksom, ja. liten, liten maskform, bi lite bihang <laughs> lite bihang till våran podd det är som en babypodd till våran Kan vi inte poddbebis. säga att det är ett bonusavsnitt? Ja, det, det är du bonus. bonus. Bonusavsnitt till bonuspappan och, och mamma. Mycket bonus, men det handlar ju också om bonusfamiljen Det gör det Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt Men också härligt Hej då. Alltså Martin du sa kuk. Gjorde jag pizza eller? Nej, du sa kuk, Stormtroopers kuk, och så ah, sa du det. knulla i örat. <skratt>